Good morning! Good morning! Good morning to you! We're going to get you. We're going to get you. Në klubin e mqesit, në valet e klab FM në 104, edhe në ekranin e klab të vës, unë jam blendi. Njësë i Eri Njësë i Altin, Olta, Lori edhe ju Këtë që t'jeni në Zotrinë një Njënë e u përshëndesin nga valet e Radius Klab FM në 100.4 Edhe nga ekrani, Klab Të Vës Po kemi një jeri këtu Me supin jashtë, një Altin Me impullover Që shë qyrë që nuk e rda dy jeri, sa Që më përqen, <laughs> është njërmiu, por ishkon Po, me zi po më dhe Njërmiu Këtë i unë të shqy, kam një dy janë jandë që po mundohin përdojnë gjyrëmiu në emision dhe s'me diltë i që s'me diltë e s'me diltë e E kam e edhe unë gjyrëmiu, po, sot isha ardi përgatitur, <laughs> po e amë ndoli dhe ajin në shtek E faktë edhe Lori duhet të dhe në që është në shto Po, gjyrëmiu, po, gjyrëmiu, Lori Dohet të të majhmi nga to të snapit, të bëjmë në qitë me veshëmiu, këshu edhe të... Më duket që më shumë Lori në Si miu Si gjur miu Si gjur miu Kjo pulovra e lore Pulovra e lore dështë më një gjur miu nga Êshtë edhe qikështë si me fush Unë jam si mi Altini sa që uat atë ere Ja, janë regull Altini të që që si mi fusha Jo, jo, jo, jo Mi fusha Si qëmyr, si gri qëmyr Do të shiqa miu një oltin Gri qëmyr për, gri e fel Gri po të uatë se e zez Po, është 720p E ka 1080 po 720. OD është gjithsesi. 720. Po ja sikam po. Ajë ajë. E ka. E ka pak më të hapur pa as të duket ashtu. Falemir mos e mos e shpjegoj. Mëfton. Mirë. Për aq i mësot dalë 22 mëshdashur ditë mërkurë. Po ikën mau, ikën. Ka shpejtës ta pret mendja. Ditë mërkurë në klubin e mësuesit edhe sot një. Dite bukur Maj bicikletes është eftot E, mirë, mbële takë me vështirë Aty për është ako më eftot Dhe, dhe Mathja, bas disa javërsh mm. shumë të mira Më ka gricu Të pas ka bërë Më ka gricu fëqishëm Pra për shmërzit rë Dite dhe fumit Jo, do në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t E marë shumë sirosisht pasaj, se shkoj A mund dhe mund t'i futen kësaj Dhe një që mi të Kung fu mace E ke parë, bledet dhe veshtë të këshu Po, gjithë të si E ke parë, jëri e ka sotuar mërë të pun Kam vite që mërë me të gjë Por që është tjene maceve të mësë shka jëri Unë si le më dryshtë me maceve të mësë shka jëri Unë si le më dryshtë e kurse ato Kanë pikërshë një fazë të tilë Që unë e quaj kung fu mace Kung do an duaj do të bëjnë e ka apo jo dalltia po këta janë parën me masat më të mbarëshme edhe kur të jetë më e madhe do e bëj po jo kaj shpesh sa e bën tani ajo shfrytzon atë që shkon nga balkoni përmes dhomës gjumi përmes korridorit përmes sallonit përmes kuzhinës përmes një dhome tjetër an drejt domethënë bën mundsinë më të gjatë që të bie në shtëpis këtu edhe merr me vete çdo që që janë përpara rreziket po jeton që ta ndiqë edhe un është Shumë shumë shumë Për t'i qërë e, gjitha qështë interesant dhe mm. T'i e dikta Endosht të përmendëm dhe në emision Për macet Macet nuk lëshojnë tingull Normalisht mm, e, Për tam. shumë ndë një e Një mm. kopë e macet po, si po Për shumë ndë një e Një kopë e macet Për shumë që rrinë bashk Për shumë mm, që rrinë bashk Si tam. macet në dhaja Luanët shumë shumë shumë rral Për dorin tin kuyde më merren vesh me ngritje bishti me këto domethënë gjunë të trupit gjunë të trupit pa gjunë të trupit e macet gjithashtu dhe thonshin te ky dokumentar që ndiqja që macet nëse mjaullin apo në thonjza flasin e bëjnë këtë sepse vënë re që njeriu këndojmë për komunikimin. Edhe thotë, "Ok, ky është dashka me Z dhe dhe mjaullimi është zakonisht e drejtuar njerëzve, jo. Po kanë edhe tinguj që lëshojnë specifik kur kanë periudhën e tyre. Kur kanë kurkollse ndotuar. Kur kanë kurkollse. Po lidha ka vlossis. Ai kemi mësuar kurkollse tani. Po. Po ne kemi mësuar gjithë. Ai komo skartën në shpinën tonë njerëzi, do jetë ka vlossë në atë moment lidhson tinguj. Lëshon tinguj, po mundë asu interpretosh. Apo e bëre njerëzit këtyre. Ka rasti qen pak bora, pak më, më agresiv. <gjë> në momentin që uh, sheh një machok, po marrim nëse është mace. Po. Është vetëm, ka peshë, po fluturon një machokë. E... Jo, jo, në momentin që janë të lirë, çuditëm pa në shtëpi dhe janë një mace dhe një machok në momentin e kavllos, po e quaj kështu, uh, tingulli është më më egër. Tash tash ti e di, unë vetë nuk e di. Kavllos, po. I qefi domoshta. Po, okay, unë më çesin kjo. Po, dora. Është sprintimi i ç kavllosit, nuk e di si quhet ndryshak. Dhe të njitin tingull për pak më të but e bën matësja e shtupis Në më tonë kur nuk ka kontakt me matësokon Por e bën për... Për qef? Jo për qef, ka hal në atëm momente Ka një lojvuajtje në atëm momente Falim dhe i vjetin E mbërë edhe doktoreshta Si se gati për to, je këtos ti thonë nës njerë kur është Ti se bënë edhe mbasët për e prak Mirë Dhe jo muzikë tani miq dashur, e para për ditën e sotme me këtë klubin e mëngjesit vjen nga Red Hot Chili Peppers, Sweet Darkness, Cities. Sot është data 22 shkurt. Jemi në shkurt. Ora tani është 7:08 minuta. Ju jeni me klubin e mëngjesit, secilit për ju ju urojmë një ditë fantastike, kudo që t'jeni duke shkuar, rrugë të mbar, e punë të mbar. Ktu fillon e mërkura juaj në Radio Klave Them në 104. Blending Jeri më mëjmëjës. Me Altinin do të vjejmë, mëmësjë Altin. Alton. Mëjmësjë. Edhe zotin Lorin Terezin. Mëjmësjë. Faleminderit. O, mjështë të keni ardhur në kruin e mqesit, në valet e Klab FM në 104, edhe në ekranin e Klab Të Vës Mishdashur. Orat e një 7, 13 minuta, jeri do të nga fërmisoj për dit në sot me me njerë, pasaj orta do të në trakoj se qëfar ka moti për në sot. Jepi jeri. Atërë, shpreja që unë kam zedur për sot është nga Al Pacino, apo Alfred James, Pacino, duket? O, alfred Pacino, alfred Pacino, një gjatë. Jështë. <laughs> yes. Se Al Pacino është... Shkrutimi i Al Fred, pra... Ha? Kutim? Ok. Asë të di fare. Ali se, Al Pacino. Ti si përkëmë moj që Al Pacino nuk është emri Al Pacinos? Jo, kam përshymin që jo, është emri artit. Me gjitha të oh, të verifikoj. Sheka! <laughs> Nisa, shprekja është jo. Emri i vërtet? Nuk... Ali Pacino. <laughs> ali. Atërë, kushtë godet pas shpina e bënd sepse nuk do kishtë kur gudzimin të bënd të përbaud. Jam ai shumë, shumë bukuria gjushta. Okay. Edhe këto, edhe këti think past spina. Tam. I kanë suajti un Facebook. <laughs> drejtor, post Brezit. Post Brezit ishte. Ës zën me drejtorin e teatrit Al Pacino. E <laughs> ka qenë. Po e ka pamë tadi. E ka pamë tadi. Seshi thoshte ai mm -hmm. ngaj e tjetj jam nga fushkruja, un jam edhe, <laughs> <nga mora> vreshto, <laughs> e më mora fest domethën se ça bëj kështu. Ku ti thu ti paçi, laçan e ande këte domethën nejse. Në fund fare e la Portogallin shkoi për Zelik. Ëm <laughs> <laughs> Mund ose mund të kemë gëtëruar, gjërat O gjithës e si, falem derit mm. Falem derit, Robert Ndrenika Vashdojmë e oltën të një Kemi oltën që do nga informoj Për motin, jepi culi Kater, Falja, jepi oltën 4 gradës në të omente 6 të mbëdhia do jetë maksimalia për thot Dhe vetëm 5% shansët për shetë Nuk pikon asot E mirë, bëllë nga bëre të adhër këtu Vashdojmë programin i shtashur Kemi dhe vëre shumë të shkurëtër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 Në vitin 1882 u themelua mbretëria e Serbisë. Në vitin 1942 ndoroi jetë në moshën 61 vjeçare shkrimtari austriak Stefan Zweig. Në vitin 1952 Nikaragua bëhet antare e UNESCOs. Në vitin 1956 Elvis Presley hyri për herë të parë në listën muzikore me këngën Heartbreak Hotel.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 ja bëhet antarë e UNESCOs. Në vitin 1993 doli në treg albumi i parë i Radiohead me titull Pablo Honey. This is Club FM. 100.4. Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I have that? When I'm thinkin' on you Maybe I might get a little reckless But you gotta expect it What else can a boy do? My momma taught me how to share But I'll be selfish and I don't care Cause I want you I need you all for me And I don't want anybody lovin' my baby Nobody nobody, nobody, nobody, nobody but me. Hey. I, I don't want anybody think I just maybe. Nobody nobody, nobody, nobody, nobody but me. And I know when you got a lovely little thing, I might drive the voice so crazy when you see her looking so fine. Oh, I don't, I don't know no.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 I don't want to be part of Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëmësit orës. Tani është 7:22 minuta. Miq dashur, jeni me klubin e mëmësit. Ne jemi 100.4. Good morning. Hello. Good to. Um. What is it this morning? Ha, ha. Ha, ha, ha, ha. Me me kuptosim pak, do ta ndaj të me ju, pak mm -hmm. nga kjo. Po është një letër që ka shkruar Dom George Meta. Jens, dom George Meta ju anjini ëh po vërtet ka dorë lik, e thiri her pas here e vazhdimisht shkruan nga një letër. Shkruan në uh, në shtyp apo apo për on social media dhe dhe e bën shumë mirë, se është një zë i shëndetshëm në shoqëri. Që po ka shkruajtur një letër, ëh, mm -hmm. uh, në cilën i drejton një djalit të ri, i cili ka një or kur ka qenë uh, në në famullinë e, e fushkrujës. Mm -hmm. Antaj, do ky djali i ri tani ka qenë ather një fëmi më me vogul etje etje. Po tani është rritur ai. Kuptoahet. Dhe është bër është bër një skifter në një far mënyrë. Dhe kjo është ah, në e... skifter në kuptimin e pastër, në kuptimin e pastër të fjalës. Dhe kjo është letra që që Dometa i shkruan ti skifterit të ri, për mm -hmm. ti për ti shpjeguar sa qëra. Ë për për t'na bërë që ne ta kuptojmë se nga vjen ai në fakt, mm -hmm. si përfundoi ashtu. Edhe nga ndryshon një pllumb okay. nga një skifter. Urdhron? Mm -hmm. Dhe ndryshon thëm një pllumb, thonë një çum çum pllumb. Po, çum pllumb. Po së thonë më qënë, s'ka më qënë pluma, po? Ska, s'ka më. Nëmë pos kiftira. Që e këposi plumë, kusht të të në? E dolin të qënë impak? Pa, të të shumë. Oke, okay. thotë, uh, ti, pa e marrë nga mese, nuk për i lezët gjitha, po thotë, ti nuk e ke bërë përën timin si pioneri e në verit, nuk e qënë debatikas dhe nuk e mbajtër shalin e kush. Shumë qëra, kësë soj, ti nuk e ke bërë dhe pë Por ama, nga anë tjetër, ty të është servirur vazhdimish si model A.I. Forti, me makira luksoze, që i ka blerë pa ko pas i iku një tali. Ti i e rritur me modelin e të fortëve të kurbinit dhe të fushkrujës, që kanë trafikuar femra dhe që janë marrë me drogë, me vrasje. Po, këj ka shënë modelit. Ti i e rritur me fjalë të tipit halal e bovzoti. A i është një shërë ti. A i ka pasë gjitha to Milanoër plakë. Hore burë se droga lujtë nuk i ka botë On shi zoti nuk matesh do të meteset e qafe. Ma dje, kër i ke park të atiba që zbrisin nga makinat e tyre luksoze në lokale dhe zonës të blera në pakko, që sa po dalin nga makina i fusin një të shfryr të hunbe dhe një të përshtyr në tokë, e të përshëndesin ty tonë o zjarën në qa ke bo, ti eksi to është e kretë dhe ndëroje tishtë edhe tisja i. Ndërko, ti çu është vogël, nuk të kan thën kush se numrat e matematikës janë hynor, çka shkencash e bukur, sa e bukur është gjeometria dhe algebra. Dhe se gërmat e shipës janë të bukura, që eposi i kreshnikëve, poezitë fishtozë të Naimit, sonetat e Mjedës, dhe përkthimet e Nolit janë një ushqim për shpirtin, nuk të ka thën kush me ngulum se të lexosh Goguin, Dostojevskin, Cervantesin, Flaubertin, Shakespearein, Dickensin, të njohin me shpirtin krijues të kontinentit të vjetër. Po ashtu Nuk të kanë vënë dorë kurrë një dialog të Platonit, një copës nga Etika e Nikomakut të Aristotelit apo thjesht një faqe të Kantit, të Hegelit, të Nietzsches, a ku di unë? Madje edhe emrat e tyre të duken çuditshëm. Ti je rritur me Tallavan, me reperë dy leksh, dhe as nuk ka shkuar ndonjëherë në mend se ka një Bach, një Mozart, një Beethoven e kështu me radhë. Sa shumë do të kishte ndryshuar jeta jote, po të kishte njohur në vend të sfordve të laçit e të tropoive të Tepelenës, të Vlorës, të Fierit të Durrësit, së paku një nga këto emra? që ta është mësipër, më beso se jetë ajote do të kishe qënë krejnë dryshe. Ti këto nuk i pate, e asë për indrit e tu nuk i pate, në tuk e qënë se në këto vite ata më shumë mundohesht në siguronin në bukë për ty dhe vlejzrit dhe motrat e tu. Ata të lanë punën, po ti nuk e dojë asë punën, sepse e peqju i ta dhe në najote me punë, në gjdo ditë në arët e tyre nuk arrinë në siguronin në asë bukën e gojës. Ti burere se pë punuan në tokën çdo ditë, ruajten lopët apo punuan në ndonjë biznes privat, në fund nuk patën lekt mjaftueshëm, as kur gjysha opsumur rënd, as kur mamin pati një tumor në gjoks. Ti e pe, se ata që mbaruan shkollën nga fshati apo lagjja jote filluan punë në call center dhe u rrovshin klasikat e letërsisë, shkencat e sakta, etj. Ndërkohë që ti shije, para te parakalimet e tangëllikut moshatarëve të tu, apo edhe pak më të mdhej, me kabrolet me cayenne e gjera edhe më banale si X6 apo Ferrari. Tani më vjen ndërmend kur ti fëmi vjen kish bashkë me fëmijët e tjerë dhe, tjer, dhe luaje me ta, e luteshë me ta, e gëzohesh bashkë me ta, me gjithë moshatarët e tu, por çfarë ndodhi? Tani i ja aty pas hekurave, apo në vetminë një aree të mbjellë me lëndë narkotike të ashtishme, apo brenda një magazine ku pastron kanabis. Pse? Ja ku po ta them, sot je thjesht një ushtar, një ushtar i vogël, pa i papërfillshëm, i cili ka humbur lirinë dhe rinin e vet. Të kam premtuar të fortës se po të bëjë këtë do të fitojë shumë në pak kohë dhe je sigurt se policia na mbron jo i dashur, nuk ka polici që ta mbrojë të, të keqen. Policia nuk mbron krimin, e herëta vona ajo do ta luftojë atë. Edhe policët kanë prindër, janë prindër të disa të rinëve të moshës të ndërtë dhe thjesht duan të marrin rrogën e tyre. Ka kriminal në rradhën e saj, mund të ketë edhe drejtues korruptuar, po jo policia. Do të vijë momenti, do të vijë dita kur do të hyjnë magazin në magazinën ku je ti me kapuç, të armatosur deri në dhëme do të bërtasin dalë duart lart, do të kapin, do të shtrinë për tokë Do të dëvën një ty tëftot pistolet e në kokë Dhe do të dëvën prangat Dhe ti, si ushtarë që je do të noësh Por shefat e tu, ata jo Ata do të vazhdojnë duke rekrutuar të tjerë të rinjë si ti Duke filluar nga e para me premtimet e tyre Dhe do të shohësh që ati largë në burë E tjerë, e tjerë, e tjerë mm -hmm. Si shë vazhdojnë, po Super shkrym që Më nduk ledre e mirë Që është në fakt mm -hmm. Realitet për shumë nga këta qonët Se nuk ka se si mosish produkti i ambientit ku je rritur, pra fërishqja që ke parë normal. Edhe shembujve të tjerë të kishin që që vin, gjith janë produkti i ambientit tyre. Ka përshtatur. Në këtë bëmë po, dakord me ekzistencialistët të gjithë, yeah. kuçojë. Themi mbas pak, ne këyve ne më sesit. Në klavën fem 104 unë sapo lexova një shkrim nga Don George Meta, më të dashur. Jeni me klavën fem Be the one, Dualipa. Se vini në kërëm i të vinën në klubin e mjësit, mjështë kur ju përshëndesim Unë jam blend i këtu me jeri Me mjësit gjithve Mjësit Me lorim Mjësit gjithve Mjësit gjithve Pes Pes plot Po Bënë në logaritë mirë mm, mm. Kur më atënë me në Rim garrumbu <laughs> <Odra>. Jeni gani? Gati Gati Lëthedi ma në gram Unë gjetë qëha se shë thajë Se shë të së kërëm anë kukje Jo, jo Rim garrumbu A në gram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 me bos normal më kë do rri tjetër më sigurisht <laughs> sigurisht dhe lira themi goca uh -huh. nga nga nga sa zhvonre porse mund të thonë që dashuria nuk një bra por nuk e di sepse është më lehtë bish në dashuri me një, një burr me, me bos po nuk <laughs> e di pse gjithë <laughs> ata e mohojnë që thonë jo jo nuk dashuroj për para po me një me para Boku. bije më lehtë në dashuri po apo <laughs> po shumë lehtë është më gjitse po edhe si, më ka shumë ngrohtësi aty se çka aty <laughs> Mëso më ero. Misi me, me, ja, me bos. Jo, jo, dashuria ime nuk është më ero, po nuk e di ç'së ndodh. Misi me bos. Është burr i mirë. Po, është burr. <laughs> ja janë, janë sa të ndijeshim që janë. Ëh të di join, por çdo gjë, kujdesen ta krijojnë. Kan nerva, kan nerva, kan kan qetësinë, kan, e thon edhe kur s'ka kohë për shëmund e agjencën timin, të jep një tufë, e thot dik merru vet, merru ku duhet. Beso ti duash. Karban ti. Është mrekulli, është. Është nga Anglendisë. Asnjëherë nuk e kuptova. Asnjëris nuk ka kuptuar ngaqyshum. E kupton kur një banësh shukon me euro. Mësinë. Sa e shëgjë. <të> Ja, notuljo e fialës e Altinit, Harlisu. <laughs> Harlisu. Shënojeni Harlisu. Përdorues sot, 22 shtort, klubi i mjesit Harlisu. Ah, misi me boss. M I S E M E B O S. Më simë bos. Ju urojm vajzën ton Mhm. Një jetë gjatë dhe e lumtur me bosin e saj. Sekse njet. 069 207222 dërgo në mesazhet tuaja. Ha me <gjit> 0. Më simë bos. Jemi edhe në Facebook, nëse mundet t'ja dërgojmë. Ku i të dërgojmë? Jemi vetëm <gjit> <gjit> në Facebook-ut. Patjetër Dori. Mos ja pres. <gjellar> jo, un nuk e kam treguar deri tani as në media tradicionale, vetëm e kam treguar në Facebook. Po, Daccordo, okay. Mirë. Misi Misi me Boss hera e parë për mua. Donë për jashtë. Jagoş. Kushen e shikoj në Facebooku, mund ta da shoh tani Misi me Boss. M-I-S-I-M-E-B Êshtë pak e gjatë, alim? Në zonë e të një Pak e gjatë, në gremë? Si Êshtë pak e gjatë Në të në drejti Edhe gremë më shumë të më baje Në isë, okej 069 27 222 069 27 222 Më në shkruan e në tje 069 27 222 Për së më sëtë, mishtashur Në klubin e mqt Shko që e kanë darë shumë në Facebook Të shkrymin e Dom Gjergjmetës mm -hmm. Që nga që i thanë dej Me shëra fjalla Që që super gjo Bravo ju qoft Mund të fitoj leg Gjergj <tës> A ah, jo, nuk se... tjavin për këto si. Për këto like të Për shërët tjavin Që se bënd Qo ja, Facebook në sponsor A i gazetën e A i do më të në shpëndajet Kjo Unë e Lizovë të kë Gazeta Sot Kam për shtypin mm -hmm. O sot.com.com.com Nuk merë domi direkët Se se ka hapë veta ti në, no? se ka kësha, ka botuare në no? Këshu shku shke mediat e tua, ndoj t'kesh mediat e tua Dërtoj si. <laughs> <laughs> <How are you? laughs> hey! uh, një perandori mediatike rovi, pa sa e shkru Abo jo Ej Shko në 7.36 minuta, do pëm një pjytin nga aktualiteti oltë Bëja Oke okay. So jamë ndjega folur për protestën e opozitës. Ëh, mm -hmm. uh, e cila vjen me qira fjalën në bulevardin mm -hmm. Dëshmorët e Kombit në ditën e 5. Në ditën e 5 të sa. saj, siç po më uh -huh. thonin uh, kandidat eksponent të Partisë Demokratike që kanë ndëjë në gjithë natën dhe dukeshin si ndryshe. Sh, Dukesh kur kanë ndëjë në gjithë natën zgjuar. Por uh, Duk, dukeshin sepse pa parti. Si <laughs> për momentin, sot bëni <laughs> një dush, po prit. Uh, uh, si, uh, ja, edhe gjithsesi, kryeministri kryeministri ka folur dje dhe ka thënë që protesta le të vazhdojë, por Opozita të mos pengoj punën e vettingut, mm -hmm. që është e drejtë. Është e drejtë po. Le vazhdoj të vazhdojmë me vettingun thot ai dhe ndërkohë protesta njëkohësisht të, të vazhdoi. Në këtë mënyrë Partia Demokratike edhe provon që nuk po e bën për ndaluar vettingun, po mm -hmm. që e bën për për çfarë arsye po e bën, edhe ti ndai gjëra. Po pyetja është kjo. Kryeministri ishte në një ngjarje kur e tha këtë, se gjithmonë shfryzojnë ngjarje për të thënë gjëra që s'kan lidhje me ngjarjen vet, po kanë interes në mm -hmm. lajme. Ku është ai? Qishtë e kjo një gjarje? Pse pëse ishte e rëndësishme në vetë vete Dua da di nëse njërë që të kanë kapur këta Ku e tha? 0619 27 222 0619 27 222 Brother D, që të një Too old to die young Kpf Mirë më gjësë gjitha Mirë më gjësë i ty jeri Mirë më gjësë blendi Mirë më gjësë i tini Ojta lori Mirë më gjësë i jeri Mirë më gjësë i jeri Një grua nga Cider Ford Në Angliju martua me një ljupës Në cilin e njohë 20 jetë në parë Po, sa, a, e kam shruajtur ti Po, e kam shruajtur ti Po, mm -hmm. a mund në trekojsh pak Për të historin? Tani, uh, zonja është uh, Dojë digje Gjoan 89 vjecë aktualisht Ndë Një, një një rruget të akon një, një zonjë është 89 vjeqë, por takimi tërë e parë, në faktë e që në vitin 1975, zonja punon të në një dyshan ku shqitë është në libre Por e kam, e, kam, e kam foton e Por e e kam foton Kjo është fotoja e tërë e parë Kjo është e 75-ës? Pak më vonë se 75-ës, okay. por njohja e tërë e parë ishte në 75-ës, kur kjo shikon një dialog shtërri, i cili të li po kërkon të e në kazanin e plerave E për të ngronë Ja. E pa erdhi shumë keq dhe çfarë bëri të nesërme është ajo mori ushqim me vete nga shtëpia e saj dhe e e solli pikërisht për keni. Te Kazanit. Te Kazanit. Ella i jasht dyçanit. Ja, mos e hodh si që ndani mos e. Mos mos e bëni shumë. Është shumë e bukur. Do të ha do të ham drekën. U te Kazanit po te shtëpia ime. Ja, prit. Beson në dashurinë e vërtetë humbra. Nuk e di se e prish historinë shumë bukur. Ai miseria. Ai më shtun. Edhe mua, po gjithsesi, pra. Unë jam pra, prekur kur fillova pra, ta përkthej këtë histori. Jo, një sekondë, ai ishte një po po, mesha duket, mesha duket ai ka qenë Gozza Dial. Po, por i letskosur edhe i. Ishte i, i pastren, nuk i. Jeta jera i gjithë i nevojshëm. Edhe që më tha, gjynan thumbi gjithë ky mashkull. Jo, ky ishte i martuar. Zonia Natgo ishte e martuar. A ishte martuar me një maskull tjetër? Po normal. Dhe pri kjo histori është shumë e bukur, po dëgjoni, ajo të lini ta mbaron. Do i ka dhënë u ship. Kapeni vetëm me me fillimin e historisë, mos bëni kështu. Ne tregojë hirën e djej. A mund të kandojë dy lot për shpëlarje? Jo, jo, se kam çaj dje, mjafton. Tingament të çara. Ja. Historia merren telefon Nikola Sparks, po na dëgjoni Nikola Sparks, do të mund të bëjë një libër me këtë. I jep i jep. Do bëhet një film shumë më parë. Zbutë zërin, thonë çet, hop alta. Dhe në momentin që uh, Joan i ka treguar bashkërtitës së saj për Kenin, i ka ardhur keq dhe të dy e kanë ndihmuar përgjat gjithë, gjithë viteve, okay. madje e kanë ftuar në shtëpinë e tyre shpesh herë, ku kanë kaluar uh, dreka dhe darka me njëri tjetrin dhe kanë krijuar një miqësi për shumë shumë vite. Domethënë nga viti 1975 e në vazhdim pra, deri tani. E kan bërë shpjegim. Edhe shumë e kanë qenë dera nga Sot varg në Kazan. Jan kujdesur. Jo, ai vazhdoi të bënte jetën e, e tij po them. Nuk e se. Ja i darkën hanë me qtar, drekën hanë te Kazan. Pa, më mirë, dhe më por, më por, më por, okay. do të fillon ai më mirë. Po, pat më mirë, filloi jeta të përmirësohej, po. Në ç't lindë jashtë. Jo, normalisht. Okej. Aha. Dhe çfarë ka ndodhur është që në 2015, tani vjen shumë vite më vonë. Shumë vite më vonë, Joan humb bashkëshortin e saj. Për shkak të moshës, po e quajnë. Patë një problem me zemrën dhe dhe kjo ishte 89 vjeç. Jo, në 4. 2015, në nëltini, 89 vjetë, është ta një Në të thështar Nese të zhbërjë 2 vjetë në të të moshë nuk uh, dugën Dhe misia këture nga që vazhdoj, vazhdoj, vazhdoj Në vitin 2016 Ata u, në më thonë, Kenny dhe Joanne Ta një që kishin kash vite misi Vendosin që dhe marri një shtupi tjetër Dhe të jetoni së bashku Dhe jo më lari këset Këto të shtun Ata u martuan me një tjetër Pika plakës Që Miki... që ja Gjimi. Ajo ka thënë që mua më bëri përshtypje keni sepse ishte një njerëz shumë inteligjent, jeta e tij nuk ishte shkuar mirë. Ëh në njëri jetë është e padrejtë me njerëz. Por më më vinte shumë keshi një njerëz kaq inteligjent i mirë mm -hmm. dhe me cilësi shumë të mira të humbiste në këtë lloj forme dhe prandaj unë dhe bashorti im vendosëm që të bënim diçka okay. pozitive në jetën e tij dhe ja dolëm bash. Plus, le të themi edhe mosha e saj tregon që interesat e saj nuk janë Mos jo, ka, ka në interes të shërur, mos do të lodrojt, ajo është të ajo të, jo, të, të nëndvjeq, dhe duke shënë se kanë një misi uh, prej shumë vitash më njerit jetërën, ka ndosur të ishtë një lojt bashkë Ta një ne jeri, nuk ëtim që ka ndodhur të kjo misi, dhe ndeshtë këtë të dyu martua Ta një vazhdo me qëfar të du, ashtë të një që më rovaj histori Ollëta, jeri e tha të vetën U kam një pjëtje Urdra ës ajo sti gria e momentit vdekjes bashkëshortit si ti qe jo zemra jo mos e ka tani mosha e lorit e ditës do të bëjë domethënë zonja ishte teni si ka dhënë një tip në koshi këy dhe paskaj shumë vitesh do të shtyme këy na juve tani nëse do kishte ndodhur po ishte në 80-tën kjo gjë do ishte martesa aty duke qenë shumë serioze patjetër po absolutisht po gojet e liga Po lenda ta bëjmë. U gateli. Oo dëgjuat. Ja po, kemi lartë dhëmbë. Po zonin dhoni tani që e ka vrar Keni apo? Ah, <orchestra> u kujtu Keni të vrisë atë. Po si thash, shkoj me audiopletik. Në moshën 90 vjeçare, tani ja futet kot me këtë. Gjeni një argument lobbying. Është një skenar shumë i dobës. Më shumë jo tregon për një, është një lloj sikur. Është një lloj, 80-90 vjeç, normalisht. Dhe s'ka ta martuan, do thotë se ka patur diçka ndër mi tyrë. Po sigurisht. Po sikak, ose sipas vdekjes. Diçka, nëse ti ke një Mikesh prej 50 vitash. Ja dhe e nuk, e nuk e ka ndodur pash. asgjë Po takojmë i një të, të si dy pas nuk 50 nuk vitë është e tini Të dy jemi vetëm pa, po, Nuk maraton. ka nato mosh, nuk ka asni gjithë të keshe Që dy njerës të, të rinë dhe tjetojnë bashkë Që të ndihmoj njerë i tjetre Dhe nuk është në i gje pa mërë Që se ka që martes Gjë për në tim jam okeju Ka një 89 vjeq Keshë respekt dhe mirësi për njerë i Nuk doli emisioni nga kontroli A tja fosim një këngë Ja, um, s'kemi yes, ka për këngë Misi me boss Mishtashurë Rështana Grama për tit nësot me Misi me boss 06 027 22, 22 Ollë ta ka përmtuar një Kontrol të plot mjekësor nga hospitali amerikanë Po, po A i që të të vi pari me përgjirën e sak Nërko kemi një fitues Në lidhje me Në lidhje me juet Ernest te ka thën promovimi i femrave në policinë së shtetit. Promovimi i femrave në Bravo. policinë së shtetit është saktë. <laughs> 397 i mbaron numri i Ernestit, fiton dy bileta për nesër. Mishëra fjalë, i bani mund vajza që erdha na arrestonin një herë këtu në krye të gjësit. Vajza të policisë. Jimi arrestuar një herë ne, nuk e dini ju. Me dëshirë madje. E takova një herë në fytyre. Por edhe unë i kras. Si qoftë Eri? Eri. Eri. Shumë e mirë, ju faleminderit. Groza të policisë vërtet janë shumë të sjellshme, shumë mirë. Na dëgjon thot po. E, atë ditë se... E, kështë i mënë posë blog këtu, kur via unë për në punë. Atë ditë e diqë së nga diqion dhe se ishtë në kredet e të tërës, po. Në thaë mirë mqesë, edhe edhe unë i thashë. Mirë mqesë. Dijonë. Kaqë, kaqë blog. Kthejmë pas pak, pas këshura shumë vonë, do beja një pjujetit, po është vonë. Do të ta, abem kur të kthejemi në Kleab FM në Injë 104. Mirë mqesi, është klub i mqesit. We hebben een jazz. Irene Nelson met Sunrise. Naar ClubFM 19 in de kader staat. 15 de kader minuten aan het momenten. Jusje en Yvonne, Yvonne. Mm -hmm. en Yvonne. ...jarigen van vandaag worden daarin gefeliciteerd. Dus heb je iemand die jarig is, laat het even weten. Een uh, tekstberichtje of misschien wat nog leuker, even een ingesproken berichtje. Kies Radio Theater. Oh. Via de 100%-NL-app. Pas, Radio Theater. Als iemand kent die jarig is vandaag. Kijk maar dan leuk. Het is zo meteen wat erin is. Nicky, voel me tekst en al zien. Kies Radio. Mm -hmm. Ja ku e geni të qoni dhe një moment Ok hey, E fërë një song Ej, hey, përjuman Ej, përjuman Përti e për ju e shenë letë, misdashur Ne duat gjemë nga cili qytetë i Europës në këtë rrasu kam të imuar mm -hmm. E janë duke transmituar këta qunat tani Ga vinë këta tinguj E jemi duke përquar një radio si shbëm krybin e mqes Qën që nga dje në fakt E kanë, kanë thën shumë qytete europiane Por nuk i kanë rënë kok, është një qytet i një orë mm -hmm. Dhe E djeguar, djegoni edhe një moment dhe pastaj shkon. Office reporting op all in 1. Dat is het beveilig van Zigo. Okej, më duhet mjafton atin. Ehm Kaç vërdani? Okej. 04792070222 kush e gjënë gjën 0692070222 kush e gjënë gjën se nga cili qytet vinim ti që të sapo të djeguam. Dorgoolta. Ë kemi për anagram mm -hmm. Misi me bos. Ah. Misi me bos 069 2722 dhe për këtë Dhe dojë të bëjë një pyetje Se kush ka marrë i fundit mm. Qelsin e Tironës uh. Të qytetit Pra qelsin simbolik të qytetit mm. Kretari i bashkis Ja ka dhën një personi Një vizitori, një miku mm -hmm. Pyre është kush është këj vizitor miku Bajtë o si qelsit Po Te Tiranës. Edhe me thënë drejtën, unë e pëlqej Okej, okay, Chelsea Dru nuk e di kush ka bër atë. Chelsea ne Drurit jo, është një çelsi punim mand, mosh... ma... punimi i bukur, kështu hmm. që ka qenë shën... prej vitesh domethënë që përdoret ai punim. Bam. Por, por mendoj unë, një çels i vërtet i Tiranës, përvajzos, do ishte i vogël, me llastik, <laughs> edhe diçka që vije rreth qafës, si çunat hmm. e Tiranës që kanë pas majt, çelsin. Jo vetëm ndër rishin veçit. Çels me llastik që varet në qafë. A i është qështë të momë në Tiranës, jo, ja, kjo qështë i drunit me kësho qështë qështë pasit derë. E këpto? Po nëjse, um, kjo është përta një kushë e mori qështë i fundit në Tiranë, në shpjëtja, dhe dje qëlloj, po e shikajnë tek, tek topi, uh, këshin një kronik për një grup, Arberesh Roku, Tam. quen Pepa Marriti, para rrëth nëndë të vjetësh, ando shëta pak më shumë se kajsh. Baj menë q ishte një shkrim dikush thollin një shkrim vitazhunat mm -hmm. mm -hmm. në mënyrën se si ata këndonin rock and the shqip etj etj etj po me vërtet me vërtet që është është entuzjastuese edhe është emocionuese mm -hmm. edhe po ti dëgjon shkur flasin përshëndetje mirupafshim vëllezër shqiptar janë 500 vjet zonja ne zotrin 500 vjet në Itali mm -hmm. edhe ana vlasë shqip akoma thon mirupafshim faleminderit e me ndërqofshë gjithë mm -hmm. fjalëve Trashëguara, 500 vjetë Se një njërës që kanë shkuar ka, kanë 3 vjetë në Amerikë e... Në Amerikë e këpëton edhe vinë qua dhe Shqipja e tyre është O, oh, pikë e zezë, 500 vjetë është dashori, nuk është të... Kështë që, përveç që sa janë dhe muzikantë shumë të mirë, jago i keni Kështë ke që e airet Airet Airet, airet. Si aire në shumës, mm -hmm. airet Dikush uh, nga gazetari është munduar ta përmendte Airat. Jo, jo, është Ajret, është shqip fare. Vale. Mos përmend shqipën, shqip më bukur, Ajret. Tani në klubin e ngjësit kjo është nga Pepa Amarriti, Arbreshët që këndojnë shqip. Këta vetëm Por give up nga okay. Sia, mishda shormisht të keni ardhur në klubin e mqesit, në klab e fem në 100.4, edhe në ekranin e klab të vës Në mqes Kjo mm -hmm. këng nga kolona zanore e filmit Lion yeah. Që ne e përmëndëm mm -hmm. dje, ju a kemi rekomenduar për të parë Parës e të shpallin e të fituesit e qmimeve Oscar që dojet këto fundjavë të, të, po. uh, të djelën pra Nga Los Angeles, por Lion njëri nga filmat që konkurron E dienshëm, një tjetër film që mund t'ju bëj të qani, ju kemi. Jo kemi falëndëruar, <laughs> pra, por një histori e dhimbshme, por shumë e bukur, me të drejtën edhe frymëzuese, një histori rreth uh, dashurisë nënës, po thheni, pritjes Exactem, e ribashkimit mm. e ëh uh, duhet ta shikoni atë. Mërgovaolta. Mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Po. Merr mesazhe nga ju miq dashur, disa pyetje janë aktive në këtë moment. Afar aku shmorri, mori, falni, morri. Kush mori i fundit? Kadri Veseli. Kadri Veseli pra. Ës Melsi që fiton dy bileta për teatrin kombëtar. Shfaqja radhës është 5 dielmoshat. Kadri Veseli, kryetari i Coventit në Republikën e Kosovës. Mhm. Uh Çi -huh. ishte për vizitë këtu. Okej, okay, shumë mirë. Ndërkohë, e mbaritur nga 2 ditë më parë me një Status ta një më, po themi, legendarë Mishda shumë bedet për të parë se qfarë është kjo fjallë Tre dhurata, deri ta një olëta i ka premtuar Tre dhurata për të gjetur një fjallë Si që bëjmë në në klubin e mqesit loja Censurës nga alëtini ka njësur të hënën e kësa jave Edhe sot është e mërkur, dita e tret Ne vijojmë të mbetemi në pritje të fjallës Fjallëtini ka censuruar Džjoni një një klipin Romakët dinin shumë gjëra për m****, sepse të tilë kanë patur edhe në krye të pushtetit. Romakët dinin shumë gjëra për pip. Është pip, sepse të tilë kanë patur edhe në krye të pushtetit. Mm. E saks? Për gjërë kastritët. Jo, jo. Jo, për mund tishtë. <laughs> mund tishtë, për shumë. Por mund tishtë qenë. <laughs> Romakët dinin shumë për... Qfarë shpiritja? Se kam i denë? Fillon me h me h. Jo. Ja. Për hynit. Jo. Ja. Mendova mos kusht e di. Nuk një nga ata që e konsideronte veten kështu si demi i Zot. ë Na gjysëm i Zot. Nuk e nuk e di, nuk e di. Mund të ishte një diktator, thashë unë një. Jo. Një... Ja. Fillon me t e gjeta. Jo. Ja. Tiran. <tër> Tiran, po. Po e kanson. E di që e kanë. <tër> po. <tër> Tani u kujtoa, po. Mundu ke zgjë opsion i mirë. Çfarë çfarë ndhurata, Tolta? Është një or nga primi Mohisi. Një dhuratë nga Elektronik Lab. Dy shishe nga kantina e pijeve gjersh Kastrioti Skënderbeu. Të tre dhuratat më të dashur përgjendur këto fjalë, çfarë nihnin mirë? K nihnin mirë Romakët e lashtë. Gjone më mirë. Romakët dinin shumë gjëra për sepse të tillë kanë patur edhe në kryet pushtetit.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 Dies mm -mm. Marsen Loi. Tetë 12 minuta në këtë moment, e ju pozicion në Radio Club FM në 104. Mishdashur ju përshëndesim nga Kto Val Stress Town, doshka nga Ralls. E këndon 21 Pilots. Titulli është The Grim This Year, duoja e duo ja re nga Ohio. A, ja kujtan, Club FM.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 back time, to the good old days, when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out, wish we could turn back time, oh, to the good old days, when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out, we used to play pretend, give each other different names, we would build a rocket ship and then we'd fly it far away, used to drive it, used to Now they're laughing at their face saying Wake up, you need to make money The Johnny used to play the ten Johnny, he used to play the ten wake up you need the money. He used to play the ten give the chopper different names, we would build the rocket ship and then we fly far away. This the dream of I the space but now the laugh and I the face saying wake up you need the money. Mirë se vini ardhur në klubin e mësesit në Vallet e Klube Family 104 me dashuria kur i kthehemi edhe një herë tjetër. Roa është tani 10:17 minuta, un jam Blendi <convertible> këtu bashk me Jerin. Mirë ngjesh. Hello! Po kërkoj edhe sute olë të së po, po i <gjëlljës, gjëlljës> kërkoj Mirë mm. më gjësë, <gjëlljës> <mjëlljës, gjëlljës> mm. po i gjësë um, Po po Eta shkruaj më do një Ah, shkruaj E më bën shëni me u dhe Tam se ullje kokën ju për shkri më u dhe U të vullë kokën për asë gjësë Lërri, Mirë më gjësë, Mirë më gjësë Ordra, pa Ater Qërë në thonë për radio nga bota? Uh, në e gjëndo të citetit? Në e gjëndo të citetit? Joj, nuk është Një, si Gjermanishti nga lona Êshtë nga Msterdami, nga Moranda, nga Tuchendorfi A tërre, po kërkojmë qytetin Po kërkojmë qytetin Qo se thoni Gjermani Unë do të kërkoja Hamburg Përshom, mund si përgjigje të sakt, dhe Gjermani uh, Me qita të përgjigje të gjithem Asi nga qytetë Gjermani Nuk do tishtë nuk përgjigje të sakt Asi nga qytetë Gjermani Po ju akseksoj, kërkoj një qytet e juetini Europashe bashkuar Da është zoti, do të qëndrojë kështu Por, rëndaj nuk të mm. jasim me shtete, të jasim me qytete është një qytetë shumë i njohër i Europës Prej nga, transmitohen tani, këta zëra e tinguj Nuk është Bruxellesi No Jo, nuk është Amsterdami Pojdes mm -hmm. Por, duham qytetin Me qëra pjene, përdojtë që është të këngë Nuk mërëvesh asin fjallë, se nuk është në Englisht është në gjuhë në si të qyt Mm. Aleger horma, aleger horma. Miru. Okej. Okay. Ah, çfarë. Çfarë që kemi? Sot, sot mëngjes. Shumë mm, zhunshmë. Mm, mm. Kush? Kus. Ka nga. Ajo radio apo? Em, tani janë me çef njerëz janë të rinj ora. U vlon gjaku. Nuk janë zgju dukë dëgjuar katë bostanin. <laughs> A keni seen the now. Ja, jo, më tôsha ieri sot në mëngjes, por un grita, në fakt mm. të doja të rrija në krevatë, ishte nga ato mëngjeset kur ti nuk do të shohësh, po vinte mm. nga kuzhina një aromë vezësh që po bëheshin atje, omelet. Mm -hmm. Kam un brisë a menden, është omelet, është omelet, po ishte shumë e mirë. Se është ajo vjen një baste syë shumë. Po isha zgjuar shumë. Mirë, çfarë vezësh blen ti? Se moat gjitha një lloj në dukaj. <immense> un uh, u çova e para u çova kështu menjëherë për 5 minuta që nga ng tigani deri në pjat, tisha edhe un atje. Midis tiganit dhe pjatës zoti. Po vezët janë Aiba. Njëri sepse uh -huh. uh, janë vezët që kanë edhe ushqimin e durt, të pulave, të kushteve, omega 3 është shtuar atje 10 fish në fakt. Nga çdo vetë që është shumë mirë për zemrën, për Kytëshet për qarkullimin e gjatë është është është të mirë Në, në organizëm vjen nga pulat Paka shumë <laughs> Këllitura shu. me kujdes Bo, Me kujdes Të aibës Qëshëm Qëfar vezës dhëtë blesh qitë mon? Tanë jemë sova Vetëm vez, aiba Ti blen vez, havez? Pa Do të vërë qenë shumë Mërë të dhe kështë? Mërë të dhe kështë? Cila është vezaja jote e preferuar? Plasim këtu nga nga të bërit e vezës. Ka... E zier. E zier? Pam. Jo, ja, iks. Jo e imja, më thën drejtën. Ti mpyet e mua. Pak më mrëzdhitsme e ziera, them un krahasim me tjera. Ka gjëra kund. Mm. Po bëshin statujat me vezë. Kam ka hëgur dorë nga ato skuqura, se edhe e mm. skuqurun pëlqen shumë. Po pa, pa, par... mafisha? Mafisha? Mafisha. Si <laughs> kush është mafisha? Mafisha me vezë. Ma, ma Ku është mafisha? Mafisha jam ma, ma unë. Jo. Çfarë? Andri, Andri është mafisha. E pra ma se e trajtova si një mafish. Mafisha bëhet ma me vezë, edi apo jo? O, oh, ma fishe, mm, a, ah, no. ma fishe, ma fishe Ma fishe, ma fishe Ma fishe, ma puri Jo, a i ma fishe, mara, i shtë Okej Që ishe Jo, nuk isha njegi shokët Ora, është a një tete njësëtë një minuta misdashur Në kljubin e mqesit, Marcus March At Faker Këndojnë këngën The Trouble With Us Në kljub FM në 114 I'm trying to make this a mess We're trying to run in the dark When I can't lose us to destroy us we need it cuz we're addicted to bleeding hearts Got me fighting me, can't think straight could What's all the pain of the woes Nights are made of kissing me go It's some age of emotion I see the look in your eyes Heart beats getting loose. trouble trust Oh God let's us trouble me I need the trouble with you Oh God let's us trouble us I need the trouble to trust I see you look at me You let me under your dress but you won't show me your hide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 just Mirë mëgjes, mishte keni ardhur në krybin e mëgjesit, në valet e klap e femën në 104, edhe në ekranin e klap të dhës Mirë mëgjes, të gjithve Hello Unë ka që kisha për sot Ikim pa Qa kisha për të thënë e thash 8 e 24 edhe... minuta e mbyllim e për sot e mishin E mos qesh këshua E ditë që mbyllim dohën në emisionin këshua Mos qesh këshua Kam thënë një qëndë her mm. Qesh më finë, më lezeq Qesh nga funde dohën <laughs> Mësë qeshë një imbra dhe me Fiks Më fillonë në orkizë okay. të vëzaj E hapë në orkizë të me <laughs> Te kur qesh ajo Ta kesh një këshu Oke, mishdashur Qarton për këtë Censura C Censura, sura Me vjen kesh, po Fjallë altinit po funksionon Fjallë altinit po funksionon, dhe thë që s'poj qene don Ska. Jo, me kanë thënë për i lirët, klerikët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 Kukullon e artisit Chuck Williams që jeri na kishe vendosur edhe në faqen të në Facebook të Facebook.com për ekse në krybim qesit Në tre po, versione Keni për asysh, kanë qenë të kukullat e voglja, këto lodrat me flogët Troll. për pjetë mm. Trollsat, po? Kam Kytani, jeri, që ka bërë? Ku ka krijuar një imazh të ri të kukullës troll. Në o fakt janë 3 kukulla troll. Maja mesit më pëlqen. <laughs> ja, me, uh, me jo, është një. Me me imazhi janë 3. Janë tre të ndryshme. Me imazhin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump me versioni i parë është tu lats, us pa flok. Versioni i dytë mëse. Po, ëh, uh, versioni tjetër është me flok dhe versioni i tretë tre? është uh, me flok dhe me një telefon në dorë. Ja, okay, uh, ka vetë a për Twitterin, për Twitterin, okay. duhet të okay. jesh ai gjithkohës. Twitterin si, po. Po. Dhe uh, ndërko Chuck Williams është uh, duke bërë përpjeke që të futërë në uh, kompanitë të ndryshme për të ishitur këto kukla online mm -hmm. dhe me ndohet që kukula Donald Trump me telefonë dërë të ketë një të shmim rreth 25 dolar Super, dollar. falemi ndërë i tjeri Shumë bubur Por duhet të them që ka bërë një punë të mrekullueshme se portretin e ka qartë, do thëshë atë. Po, e ka bërë mirë, por është, mm. është është snava e nuk e ka bërë të parë me këto. Po, është e vërtetë. Këto kukulla po shiten, do shiten si hallva, kam dëgjuar. Mm -hmm. Në kuptimin që shiten shpejt. Ëh, orta. Ke më një fituancë tjetër për të dhënë në këto momente? Jo. Jo. Mund të jo. bëjmë një pyetje? Po, pse jo. Nga aktualiteti? Mm. Aktualiteti më i dashur në vendin tonë si gjithmonë është i infektuar me politik Perfect. me akuza e ndër akuza, e tjerë, e tjerë e më the, e më tha, rrrru <laughs> të gjitha këto uh, djeje për shumëllë, uh, Zoti Berisha ish krye minister, ish president ish, ish, i ish edhe <clears throat> ka qënë uh, duke folhur për një status që në Facebooku ka sulmuar një, një gazetare të njohur në Kosovë kjo është një gazetare e cila ka marë Edhe të shmime për punën e saj investigative e tjere, et tjere, et tjere, tjere mm Êshtë -hmm. tëllmuar nga radicalet islamist në Kosovë pasi ka ekspozuar praktikat e tyre Për radicalizimin e tërinve, ekstremizimin e tjere, et tjere Që i ka qenë, është mësuar kjo, me qidi, mm -hmm. i ka në kërcënuar familjen të birin Her pasere se do t'ju shuajmë, do t'ju brasim, do t'ju bëjmë Por tani është dhe berishta që uh, gjithashtu për e tëllmuar Pytja është si quet kjo, kjo zonjë Të gazetari, kjo vajza e ka sulmuar, un nuk jam dëgjuar. E ka sulmuar sepse ë uh, e ka sulmuar. E ka sulmuar. E ka sulmuar. Okay. E ka sulmuar a është uh, ajo shprehur kritike ndaj Berishës? Ëh. Mm -hmm. Dhe ka pasur edhe mbishtigime në, në të kaluarën ku tregon që sipas saj dhe gazetës, që ajo drejton, ë uh, se Berisha ka bashkuluar me mafien serbe mm -hmm. uh, në tkaluar, Dam të kaluarën me Damir Fazliçin, e famshëm në të gjithë Serbi. Dhe se ajo, linja interkonjekcionit që do të bëjmë i disë Shqipërisë dhe Serbisë për tensionin e darë dhe këto mm. Nuk u bën atë ko, mm -hmm. nuk u bën as asiko në konë kur Berisha i shte u bën më vonë uh, Edhe për shkak se të këtyre aferave mm -hmm. Gjithmonë si okay. bazë gazetë Kështu që Berisha ka plot material për ta sulmuar Ajo e sulmuar uh, Berisha si, si bashkëmëtor të mafjes serbe mm -hmm. Nërsa aji e akuzon si uh, pjesë e mafjes sorosjane Këtë okay, të bajsë është gati Ja, më falni, më kërkoj ndjesë, përgjithësisht e duam nga ju në klubin e famshëm 104 LP tani Other People. Të tjerët në klubin e mëchës të ishton Altini, apo show we are din it uh, JP Sartre. Të tjerët janë Terry. Ah. Oh. <gjellar> Mirë më gjes. Oxës. Mirës të kënë ardhur në kërëmini mqesis tr ora... ...hali të te te... ...rt ello të ti të të tre minuta. ...m... Mm, Dregohë um, në teatrin komtar... Mm. ...pes d bugsot. bert cumhe... Öshtë duke, ardhur.... e detorën shfarë qne. misery... cashmë dj arrange... ...ikest uเจ' dh Bridge. ...ikest u femur. Gat ite 24 7 7 7 7 7 su dh Fadber Fadarsk, gu të marchë... Prenet... Prenet... 22... ...sue mm -hmm. që, që uh, ngrihet në skenë e uh, pesë delmoshët që është nga autoria Simona Semedić. Mhm. Mm A po jo. Tam. Që janë Jan Dritan Boriçi, Neritan Liçaj, Lart Vasili, Gent Hazizi, Gent Peçka, gjithashtu që janë pesë delmoshët, tani mm -hmm. regjizori është Helidon Fino, dhe scenografi, e kostumografi janë është Berina Kokona. Berina Kokona. Berina mm Kokona. Mhm. Ëh, uh, super. Nuk duhet humbur. Që që mm -hmm. Për të prenotuar e për të rezervuar biletat të voja Numëri është 042223022 042223022 mm -hmm. Unë prenotosh biletat për në të atërë Duke njësur nga 24, 25, 26 Tre shfaqët e parë të 5 djelmoshave të, të Semeviqit mm -hmm. Simona Semeviq në skenën e të atërë Ne do të kemi biletat me Sharafjala Po, letë japim dy të radhës për Eulandën Që e thënë Albana Gjara Albana Një Gjara Një të rejashtin barë nëmri Sajtë Kryedaktoria e gazetës Zëri në Prishtinë, Albana Xhara ka qenë po themi shënjesra e Berishës për ca sulme nga mm -hmm. uh, Facebooku, ditë e djeshme, mm -hmm. cilave nuk është uh, se u kapën në një përgjigje shumë të impenduar, mesa kuptojmë deri tani. Po gjithsesi, um, 2 bileta për vajzën për Teatrin Kombëtar, shoqja është premiera, është e prandta. Do të lidhim me Lindan tani, i cili na informon mbi situatën e trafikut në kryeqytet trafik në, në këtë moment, me dashur të marrëm vesh çfarë ndodh në Klab FM, në 100.4 Alo! Mirë mëgjes? Mirë mëgjesi nga ildi? Edo! Shkemi? Mirë mëgjesi nga ildi? Ha? Djerë u patëm lidhës, e përse një dëgjuhës në Klab FM, në klubit në gjesit, kërkoj një mm. shërbim për në aroport dhe. Shumë si, shërbim, gjuhës, dhe. Të më? Kërë që në shumë kënajsi ku i shërbim në dëgjuhës dhe. Dhe bëdhe tim të mua që një dëgjuhës si unë, të morë i ty Po kujt numri i raj? <laughs> numri tim jo njerë Një njerë 069-9577-87 <inaudible> 069-9577-87 po? Edhe do një Eldia 2, komunikohet dhe e qohet në aroport për 1.500 lek Për 1.500 lek, super, bravo, bravo, i te. I te. bravo <inaudible> Eldi Nuk për të më një ku friduroj e, e digju e si Nuk për të të bramsht? A vede me lajsh blendja Ti që si zonë, që përre ti që si zonë Ti në allergë Jo, nuk, nuk ishte person të tjetë që mund të këtje Po edhe si kur Edhe si kur ba. mund të ishte një person në këtje Maximumit 200 lekë dorë. Po i shtesë. E kuptojmë apo e kuptojmë ideja që se se ke kërna, Kuna, që gjus... kemi. Nuk e kemi pafshimin. Qëse ne kemi një dëgjuar më pak, domethënë sot. Ky naish dëgjuar. Do viçosh tek Blendi pastë do viçosh tek. Atë Eldi duke shpresuar që ti e stih që ta marrësh në aeroport kurdishëm shpejt. Shpresoj që e ka regjistruar numrin ai, na tregosishin dia tani në trafik. Blendi situatën me trafik, për shuar një segment nga sheshëviton deri tek një adresë drejtësisë Dën, nuk e ngat rrotullohesh, por e përshkrova nëpërmjet bulevardit tek rruga Papa Gjëmpalit pra pjesat e kojni për të dalë tek Unaza tek Boulevardi Baraturit drejt rrugës Silvesanit nuk ishe shumë vëshështësime edhe më kryzimi rrugës Silvesanit por kishe trafik nga parlamenti blendejt e kryzimi me rrugën e nënkache me rrugën e dipës ishte totalisht e blokuar me gjithë e jepët e përpërsi policia rrugëore edhe me semafort kuq në gjithëmon në levizjes nga parizane panjoreve shumë dhe blokuare pjesë, por, unaza pjesë ati dhe qarëfot që dhe të të asë nuk ka probleme trafiku, kemi shumë probleme në zonët të asë në Srebrenë, dhe shikoj shish i uilë, zonë dhe shi blokuare dhe rrugës samifrashe, dhe rrugës bëdilfrashe në të gjitha me ngarkesim se të gjithë një enda të busit ka lojnë në përmjë e drugën sami Frashi dhe përredhoj edhe pjesë e bulevardit për e më curi nga Vasit Shando deri dhe ure dritorisë ka hmm. transit dhe dhe përshka kësa kësa pjesë ati edhe unansiver nuk ka probleme dhe Vasit Shando post blenë që kërkullohet nuk ka shumë vështërësi e të një dhe fallë e menagjimin perfekte të komandantit Tot çaqullimi dërgohet me Taulant, Taulant Joe, Taulant. Super mi, super mi. Super mi, falenderon nga Taulant. Falenderi, falenderi për merëva. Çfarë pashme e di? Edi më dhashën që na informon mbi situatën e trafikut në këtë moment. Ne shkojmë tek një këngë do të jetë nga JP Cooper tani, e quhet September Song. Hello is strong everywhere. Na na ra ra ra ra. Këqave. Times we got out like a lion. You and I.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 in the strangers the places down on the underground station as we met i get a mad sense of danger feel like my heart can take it cuz if we met we'd be strangers you and i still i paid and mix safe every weekend got every beating got every beating you were my steps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 7 dhe 10 në klubin e mëgjesit në klab e fem në njëshin t'i kater si që t'i dhe mirë mëgjesit në klab e fem në njëshin t'i kater e dhe në ekran e klab dhe vëzë unë jam blendiktu bashkë me jerin mirë mëgjesit gjithëve hello gjerre hello hello hello hello algin hello mëgjesit mëgjesit kemi sërësoll tësë një fisua e sërëta po po po radion po radion në kanë qëtë uratin se nga të të të të të t De treinspoort in ons land krijgt overal sensoren en dat levert een schat aan informatie op. Met de verzamelde data kunnen ze al. Aarde. Tanë kush ishtaolta dhe njëri në Rotterdam. Fitues është Niku 707 me numrin fiton dy shishe nga kantina e pieveve 6 Gastroti Skënderbeu Durrës. Po dëgjojmë kompresuar këta nga Rotterdam. Po dëgjojmë midis dashurëve me duituar radiostacionin e titulluar 100% në la de motorrijerëve në Rotterdam, por fal në Holandë. Vorigjër shlahti in die groep bijna de helft meer de mensen voorrijden. Okay, agoniste gjithashtu. Duhet të si Radio Germanos ose Austriake. Mm -hmm. um, Kadalime, jishis, ja, alloi, ten, ah, ka dallime, gjithsesi. Sigurisht. Jo, unë ndaj dalloj, me të drejtën, nga gjermanishtja. Unë nuk e flas as holandishtin as gjermanishtën, por ndryshimin uh, mund ta dalloj. Jo, tamam, tamam dalloj. Pavarësisht mm -hmm. se ne them këtu. Mhm. Ah. Okay. Mirë. Unë nuk e dija mm. që atë aksendin e Roterdami nuk e dalojt do po taj, nga, është, nga, nga, e nga troj shumë Dhe po flasim gjermanisht dhe hollandisht Po, të, është, është, dhe është, a i amstelit i vjen amfër shumë që që Po gjithësësi, mirën falimin derit për pjesëmarjen në klubin e mqesit ja Kemi mundësi për ta. dhuranta, po? Ate, me që, uh, me që emi tek uh, byedit dhe gjërat Edhe Tam. teatrin komtare për mentën Dë biletat të tjera për shfaqen 5 dil moshët Do doja të ebja ati prej jush Që vjen edhe më fatë Se cili është Gollashënuesi me i mirë të partizan 0-6-19-17-22-2 I ka nëndritur edhe në fitore në fundit Që partizani pati Po cili është gollashënuesi Me i mirë i ekipit partizanit Ishte derbi pa Partizani tirana nuk e ti nëse Endoj që doli 2-1 Në favor të partizanit Po. Dhe um, po shiham se tifozët e Tiranës nuk kishin shkuar në stadium. Tani kjo gjë është është interesante, po nuk di edhe se ç'të them për ta. Ideja është stadiumin e ka Klubi i Tiranës. Stadiumin që ishte i Dinamos, sikur është, alem Dinamo e ka Tirana tani, nuk e di saktërr vaga. A dhe këta nuk donin në asnjë mënyrë bas marrveshësi u b edhe me ndërmjetësinë e bashkisë së Tiranës që mm -hmm. ky stadium të ndajë midis dy ekipeve, ka ditë që luan Partizani, ka ditë që luan Tirana. Ata nuk do të jenë atje në të njëjtën kohë, por këta nuk dëshën. As si në ditë po themin kur nuk luan Tirana, jo të luan dre Partizani atje nuk bëhet. Nuk bëhet. Qëshë që stadiumi teknikisht është i Tiranës dhe ndeshja do të ishte midis Tiranës dhe Partizanit, por nuk kanë shkuar tifozët, tifozët, tifozët. Mm -hmm. e Tiranës. E kanë lënë bosh stadionin, është mbushur vetëm me tifozët te Partizanin. Po, te Kuqit. Mhm. Siç e translum. Dhe madhe Kuqa morën ndonëse diçka e till, se sa u thon morra dhe nuk e di. Po shumë si ka. Ë, <gjën> uh, ata Tiranëns ka nemën te Xhamliku, edhe kanë tjetër ndeshjen në në, në ekranin e projektorit, nga Xhamliku mm -hmm. si një lagje e vjetër të Tiranës e kan thon prej këtu, por nuk kanë dashur që të shkojnë atje. Dhe dyndjet e gazetarëve nëse skuadra vuan mungesën e tifozërisë së saj, se ai stadium duhet ishte të paktën gjysmë për gjysmë por ishte i dominuar nga tifozët e Partizanit që ne e dimë që ndimon kur ke tifozët. Nuk diskutoj. Për diskutohet edhe nga sa ut duke paktën këtë ndeshje fitoi Partizani 2-1. 2-1. Pa ta nuk shkoim. Nuk shkoim sepse nuk mund të ndajnë. Sharing is caring von disa media sociale. We don't share. share, we don't care. Po. Moderi. Nuk e çaj thua, duhet thjesht tifoset ta kuptosh. Nuk e kupton do të gjumë natën. Sa është kjo që thot Antini? Ëh, unë jam tifoz mbështetës i Tiranës, e kuptova. Sigurisht, atë. Unë jam shumë eksportues i kësaj. Nuk jemi të flakt, ndoshta. Shumë duket shumë absurd. Do të them sysem Jonën një herë çfarë mendon. Jonën e dim se çfarë mendon. E pam se kishte lidh një sallë të kokat, ndosë de Partizanon. Sa do të bëj se çfarë mendon? Këreni, mos falëni. Jesin në klubë familjen Çindikave. I duam shumë tifoz e Tiranës, edhe Partizanon doing and look a girl to me all the time all the time what can i come my fingers off the bed I'm like an animal with these cameras all in my grill flashin' lights flashin' lights You come with pere pere pere bebe I want you werevin on it swerving swerving on everybody be swervin all is swerp surfin on and it's good good <laughs> we woke up in a kitchen say car talking about you the baddest bitch thus far talking about you be repping that Nani nani nani nani nani nana na na Mëmjes. Mirë se kini ardhur këvinë më sesiz në, në Valet Club e Femnë 104 dhe në ekranin e Club TV's, miqtë dashur. Mëmjes si gjithanë. Mëmjes e dini Olta Lori. Mëmjes. E kub. Ader. E quibana. Ader. Eku Apo e kuban. E kuban. Te lenci i parë 699 i mbaron numrin, fiton dy bileta për teatrin kombëtar. Është golashënuen si më i miri i Partizanit, lojtari me emrin Ekuban. Ekuban. Duket, duket që nuk është shqiptar. Jo, nuk është shqiptar, mm. duket me sy që është afrikan. Uh, <laughs> Sepse është? Ja, afrikan i vërtet. Po shkrai një një mm. segment nga nga Serbia. Mëngjë mm. lojtar atje, të ndjerës prej skuadrave kampionati serb, i cili është brazilian. Vajë kishim bër për tifozet, tifozet racist, oh, okay. të qartë. Po, Pse? Tifosët, tifosët racistë. Okej. Po këtë, brazilianin, që luam te në kampionatin me... serb. Se është me, Menjur. me karakterin e vet. Po normal. Jo ashtu. Sigurisht, nuk është i bardh. Ai është, mu lafa ku do të shmgjyra. Po, ç'a bën këtë? Por, por kishin qenë, uh, ashtë uh, Filimis kë i xha ngritur gishtin e mesit racistëve. Mhm. Mm por -hmm. kjo ka i ka provokuar ata më keq e pastaj mm -hmm. nuk kanë lënë. Fjalë ban thënë derisa në një moment, e kur nuk e kanë ndjer vet. Se qa do me thënë, të të shajnë nga ratësa Se mua nuk ka <coughs> dodo, me thënë drejten Por duhet jetë shumë prekse Sepse a i gjitha i djarën, vëse e fillojt qante Nuk e mba në do të vetën shokët që i vini në shokët e skuadrës E ngushmonin e tjerë e tjerë por, por nuk e mba në do të Nuk e mba në do të sepse E uh, duhet jetë e rënd E ti shash nga ajo që je, për lëkurën Po në gjurin e lëkurës tënde, atë. Formën e kokës tënde apo gjuhën që fleta, ti flet, apo di më se çfarë. Është idiotici komplet, domethënë është. Modenësh... Po brapo. Është krim. Racizëm po. Si vjen zonë. Kjo ndodh në. Haide bëj golën pastaj. Po pra, hajde të kezi. Haide bëj golën, po. Okej, okay, mirë, un kam kam gati 3 pyetje për njërin nga nga kolegët, do të kemi lojën sa njëojm kolegun mbas pak në kryeën e mëqjesit. Okë. Okay. Mbe ngarë tani për lajmet e orës 9 të mëngjesit me Jonën këtu, por më parë është Giorgio. Moroder, Moroder, thotë atje. Good for me. në 97 minuta i në me klubin e mëmësit në klubin e FM ni ishin 4 në ekranin e Club TV-s juremiz ditë sa më të bukur dhe të mbar. Mirëmëngjesi që të gjithë miqtashu shfida është gjatë dhe e plot Altini ka censuruar një fjalë, askush, askush nuk e gjendot. <gjubi> fjalën e ti, askush nuk e gjendot fjalën e ti. Jo jo. Jo, ndinjem shumë fjalën e ti. Po. Okej. Tham që do të çm drejt premte. Po pra tham. Gat. Romakë dinin shumë gjëra për sepse të tillë kanë patur edhe në kryet të pushtetit. Mhm. Për histerikët. Për me lëvë në lunatikët. Saktë. Ë? Mordete që? Të stiks lunatikët. Wow, sa të bëjë edhe ndimën. Altafaq që do i fitojë hundurat apo jo? Jo. Po ja saktë. Po si osom? Sot si tjetër. Po ti na presë lojën. O, e prezantojnë unë. Dale, dale tash. Ne do të bëjmë emisionin tash. Një sekond, një sekond. Roja dinin shumë gjëra për lunatikët, sepse të tillë kanë patur edhe në kryet kushte. Po mirë, tashin qykohet i vet. Na ke lënë pa fjalë. Dekord. Po me me me këtë nishan që un pa ta, që era skok kok kok. A nuk e meriton ju? Onse. A nuk e meriton ju çfarë? Onse. Unë jam dakord. Okej, nuk i thua asht, nuk i thua asht, duhet i kërkosh falje dëgjuesve njerëz që i prishin normalisht për shkakën në ditën e tretë. Kishte thënë njerënin lunatikët. Ja ja, po prajon. Nëse ka thënë dikush në Lunatikët, le ta fitoj. Po ta kishte thënë a kisha dhënë? Jo, sot një dikush tani për shkakun. Jo, po tani s'ka kuptim. Për ç'do thonde? Po shikoj, shikoj ç'e mesazhet që vinë me Lunatikët. Njëri brethyer. Bravo, bravo Juli, bravo tani. Po tani, pasi e saplendi normal ç'do vinë. Sa i shka tha ti Juli? Altina, po faleminderit shumë që, që e thejiste shumë e vështirë të bënd dimën. Po si të shkojmë ndër një herë te Lunatikët? Jo, nga jë histerikët edhe më thash. E bëra merim. Jë histerik, lunatik. Unë do thoya pas histerikët do thoya homoseksualë. Po, unë jam me lunatikët, nuk jatë <laughs> seksualet, qatë për unë? Oke, okay, mirë. Shëtë të thojë. Shëtë të thojë. Wow! Wow! Jo, nuk bravum e, e prishe lorën. Dhe. Dhe, dhe që andodh njerën në 300 vjetë. Po, po, po, po. Shërruaj shë, shë e këtë kri për ti. Ruaj e me krishe. Edhe, edhe mosoni pasaj që si gjejën në vlendi, edhe mosoni që Olta premtoni një që edhe pasaj nuk e mohon më bon. Okej. <laughs> Atëherë një orë nga premium watch-is, një dhurat nga electronic line dhe ty ishë nga kantina e pië që është këtë bërë burës Valimderit, valimderit, valimderit Vetëm për blendin, blendin sallaj që e të fiturësi, t'ikëzosh blendin Po shkaj këtë video në që alëtini më dërgoj pak më parë është nga The Daily Mail nga prisëmë me mosëm entuziazm nga. Jo, që çdo ditë regullisht nga çdo ditë. Është okay, është okay. Edhe është është shumë e shëndetshme. Por ishte kaq e merituar. Se pastaj më dyshë e meritoj. Faleminderit. Bravo, bravo Blendi. Një herë në kaq, sh... u thash për ata si. Bravo, një dark për ty sonte. Edhe një dark për mua sonte. Shtoj të dhuratën e katërt. Po, faleminderit Olta. Ku te te il gusto. Sot kemi se thep duhet mlidhemi. Është e bukur fare që. Mjave një darkë il gusto s'scrivetën. Ne ok. Ëm, po shikoj këtë video, mjerit uh, ty mund të të ka ndodhur olt aty të ka ndodhur, jam i sigurt sepse janë kohë shumë të mm. tjera, por ndonjëherë ti jesh femër, e ti jesh të rëhase dhe e re, mund të kthehet në një problem shumë të madh. Me njerëzit që u flasin, u flasin njerëzve në rrugë, gatit koz, etj, etj etj. Uh, Ëm, thushë po shikoj këtë video vjen nga Britania e Madhe The Daily Mail e kishte botuar Altini më më dërgoi mua po tregon një vajzë e cila është në biçikletë tam në rrugë me sa kuptojun duhet jë në rrugët e Londrës mm -hmm. edhe një djal ose një burr në fakt me një furgon i vjen nga mbrapa dhe vazhdimisht e ngacmon i flet. Mm. Kjo në biçikletë ai i flet. Mund do ta prekë. Po po po, mund do ta prekë. I thotë, i thotë, "Nuk po sillesh shumë si zonjë." I thotë, "Ku kanë çuar prindin ç'është shkolla?" Se ndoshta duhet u kthejnë para të mbrapsh, sepse ti nuk je shumë qërke, thot, e sigurt. Atë i thotë, "Madi i thonë në moment ç'ka ke?" I thotë, "Mos je në perioda gjë që." Oke. "Që, okay. që sillesh kështu domethënë." Dhe i bie në sa vajzën qaf. Oh, uh, më jep numrin, vazhdo. Më jep numrin, më jep ato. Dhe në fund hapet semafori dhe djaloshi nis atë për t'hiking. Po në këtë moment, vajza ka vendosur diçka tan djeg atë. Dhe të gjithën këto, po e filmon një tjetër djal, i cili është në rastësisht aty, mm. dhe është një motorçiklist, ka një ka një motor me vete. Kështu që, që ai është mbrapa, shikojmë vajzën dhe para vajzës është furgoni. Furgoni hap kraunën një tjetër vënç, është nga këta furgonë që shkarkojnë gjëra apo çfarë bëjnë. Dhe vajza këtë radhë i shkon nga ana e shoferit, themi në Londër. Edhe i thyen pasagerën. Ja shkul. <laughs> ja shkul pasagjerën, la flag për tokë dhe e hedh. Mm -hmm. Dhe djali me motori thotë është eksaktësisht çfarë meritoje Opel-r, i thonë kthi, kthi që fliste nga makina. Wow. Edhe i kanë edhe këymë motor pas. Mirë po wow. e bëri. Wow. Por është ai momenti kur ajo e shqyren ata pasqyrën që, ajo i keni shikoa, totalisht. Po, e tërë ngjeshë shumë me gjë. Po si arriti ta shisë, nuk është aq lehtë ajo. Ka qenë aq shumë në nerva, Brenda sa. E ka shkatruar, e ka shkatruar pasqyrën. Ja u i ket 300 pound për ta riparuar atë. Edhe pastaj kjo tjetër që i thotë mirë ta bëri Opel-r, edhe Jaguè kemi mësim të vogël uh, nga rrugët e Londrës. Mm. Scared to be lonely, as you can. Dua libër me dashur, u rrinit në Britaninë e Madhe. Jaguè kemi tani bashkë me Martin Garrix. Club I FM. Hands on each other, couldn't stay too far apart. Close to the better now we pickin fights and Club FM 100.4 Enjoy it people. Nante, të tumë dijmë të luajmë momenten në flumin e Mëngjesit në Club FM 100.4. Mir Mëngjes, mir Mëngjes, mir Mëngjes secili për ju. Mëngjesi. Purdhraulza. Mëngjesi, Mëngjesi. Pa. Të lum. Ej, do hedhim shortin, kush do jetë viktima e lojës sa e njëojm kolegun, kolegen për sot? Kujti bie? Kalënjeri. Edh ona është më sot birthy gjithsesi atë. Po, shanset janë shumë më të mëdha që të mbien mua. Jan më të larta që të bjen jerit më i dashur, sepse jerit i bie që se un kam një shpresë të vogël që mund të bjerë asnjë. Ti bie sepse të gjithë ne duam të të njohim më shumë. Oh, oh, aldin. Ka të drejtë. E po lëre atë leta bëjë, hajde se po e zgjedh me dëshirë pra, më shumë. Jo, jo, jo, nuk ka asgjë me dëshirë, ka short. Jepini. Kush futoni parë? Olda. Olda s'u në paga, jerit sende për tu tjegur. Aldin, Aldin. Ti nisë vetëm i dyvi. Ku të bën pra kote? Pra njëri tani, po. <laughs> a deri hiçi i skufje? Nuk e di pse më jëmon mua kjo lojë. Deri hiçi hiçi pak ato kufjet. Po, po patjetër. Kufin i njëri. Jo skufje. Se marrën se të mban skufje si plak, gjithësi heria i ripit shkon shumë. Ato pushport. Ai ripit këtu. Çdogon shumë parë. Kush rrim ai këtu apo ai këtu? I qafës apo? Ëh. Se ka dy valtitë. Bye bye bukuron se rekordmene Haitani uaj mirë prapë. Kolezoi. Po Tani uh... dua që këto pyetjet i kesh kështu, ha? Ëh, do i thekim ashtu. <laughs> po desha koha e bëjmë një rend tjetër pa problem. Mm. <laughs> e meriton shirit një siç duhet sot. Atëherë, pyetja nëmër një barieri do të jetë kjo. Altini dhe Olta do të përgjigjen midis dashur sikur të ishin njëri, ju mund të përgjigjeni sikur të ishit tjerë. Unë do e prezantoj zonjën me tre dilema. Do nahet me dime dhe ëh uh, nëse ju e parashikoni ashtu siç duhet do të fitoni ju lojën. Pra përpiqjuni sigurisht t'i thjeri. Çfarë do duhet, Holta? Un duan një lapustin. Urdhëro, alti një lapustin. Mund ta presësh? Po. Bëj duart gati. Bëj duart gati, kështu thua ti, mos e pret dot. Ha, bëj duart gati, ngri duart, hopa. <laughs> wow, e ka prit. Bravo, e ka prit. Ti, Holta, ke kave me goj frita, po thua. Ma u lidh duart, s'kenëvojë. S'kenëvojë ti e ka vtija. Okej, hyr. Gjithmonë, sigon. Gjithmonë, oksa. Wow. Shumë sukses sonë to. Përto Australian e kapja. Përto <laughs> kuqen e kap më, nuk e ke vënë ndoshta e sigon më mirë sepse i bluja i bie nga goja gjithmonë. Okej. Mirë. Ma vjen aty se. E vjen. <laughs> <laughs> okay. Wow. A është normale? Është normale apo çfarë? Nuk e di kan dot. Do të plasim lavamanin. Okej. Përdje e parë për ieri. Jeri. A fiti ba an sigvena. Jeri. Do të zgjidhje të ishe një për pjesën tjetër të mbetur të jetës. Të ishe një grua shtëpiake, po themi. Jeri në Maqedonië, ti apo për të bën, pra bën po atë, shtëpiake. Ëh. Mm -hmm. Edhe burri ta furnizoj me të gjitha gjërat që i duhen. Ëh. Mm -hmm. A po tjetër Jeri, ajo që fiton bukën në shtëpi. Të jetë jeri ajo që fiton në bukën Pra Aha. E mban ajo barën ekonomike Endosha buri e ndimon me fëmijët e me pasërtim Me gatim Pra do të gjedi jeri Të jetë një vajzë shtëpijake Tash e mbra pa A bo, do të gjedi jeri të jetë fitu e si aje bukës Në familje ku buri saj që ndronë në shtëpi Modern si koncept, por uh, Prezent gjithës e si Po, po okay? Ivo Kjo është dilema e parë për Jerin, dilema numër 2. Po. Jeri. Do të zgjidhë që të mos dish shkrim me këndim. Para? Jo. Ti je analfabete. Ah po. Të mos kesh absolutisht as një grimc humori. Për pra çdo gjë ta marrësh seriozisht. Ti inxhinieri me cilin nuk bëhet çka ka. Ti të jeri një njerëzi për me cilin nuk bëhet çka ka, apo do të jetë Jeri, një njerëz që Nuk di shkrin dhe dhe këndi okay. Të dy janë situatët janë është dilema fordo të në po Koti Ka njeran duke të vetja njeran së s'dile të zosh Pobra. Pa e njërana tydo ku s'ke u morë Pobre prapës Dhe ish një njeri kështu i pa përqyër Pa i pa përqyër <laughs> Si ta njerë, këta? Ja, ja <laughs> Pyrrje tretët e fundit Njeri Imaginoj që jesht shumë e lodhur Edhe po përpichesht të flesh. Yungy. Uh -huh. Ajo që ti do është gjumë. Ta. Se vdica për gjumë. Por do të zhidje, të flie, në dhomen ku një i panjohur, bështilet me ty në krevat. A? Po, kaftot. Dhe ka që eftë bështilet me ty, po është një i panjohur. Ta. Apo në dhomen ku një tët vjeçar u lërin gjithnafën. Ftohtë 20 vjeçare kanë një 8 vjeçare. Një 8 vjeçare ulërin gjithnatën. Jo nuk e njeh. 80 vjeçare. Është një fëmijë që ulëret gjithnatën, edhe qan, edhe e bezdisi erën me selë të flej. Uh -huh. Apo në rrugën tjetër. Ky vetëm do të mbështillet, vetëm ka. Ky është një huaj që ka qef mbështillet. Oh, se ka ftohtë. Ku do të zjetë flejerin? Më fal, është i bukur topakën këy panjori. Nuk duket ardhin se është arsyr. Okej. Është arsyr. Okej. Okej. Nuk të bën gjë, vetëm do të mështilet. Ah, më është i lartë pak. Është i lartë. Është i lartë. Okej. Okay, do t'ia themi këtë detaj. Po nuk diet me çfarë është i lartë, tash i panjor. A është i lartë pak? Vetëm kaj se tek kemi më. Ëi i lartë, tash i lartë. Është problem. Do sigurohet pasçi i lartë. Okej, mirë. Faleminderit të uh, çuatë goca, pra edhe një herë dilema e parë për Irin do të zgjitet bëje një shtëpiake për uh, pjesën e mbetur tjetër apo thjesht fituesja e Bukës? Uh -huh. Në pyetjen e dytë, të jetë një njerëz që s'dit lexoj apo të jetë një njerëz që merr çdo gjë seriozisht, të s'ka sens humori? Dhe në pyetjen e tretë, do të preferonte një nat kur i fliet shumë, të finte e qet në një shtërat ku një huaj kërkon mbështitjelet me të, apo në një dhomë ku një tetvjeçar ulërin gjithë natën? Ë qartë. Pemë bas pankë yë nëmë qësit Hard out here Stiddly Kangas Lili Ellen Ekendon uh -huh.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 Kujdes edhe me ecien, nëse e mbështes një keshë këmbë në tokë, kjo ndikon në njitjen i gjakut në pjesën e sipër me të trupit, muskujt e këmbës ndihmoj në, në gjakun dhe limfën për të njitur lartë. Kujdes me qërapet, qërapet janë të rëndësishme në procesin e presionit, një palë qërapet të posatshme lehtësën këmbë dhe rritë drenajimin e tyra. Kujdes me korset, ka disa lojesh, por të këshilueshme janë ato që kanë efekte masajhuese, gjendin edhe në farmaci dhe këshilohet të mbahen veshur për së paku të etor në dit. Aktiviteti fizik, këshilohet ecia në brek të detit mundësish në uj dheri në gjuh, po kështu edhe yoga dhe të gjitha aktivitetet e tjera fizika.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 si më zgjini ardhurën këvinë më çesën në Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV's miqtë dashurënte 33 minuta mëngjes fantastik Hello. për jashtë një diell i mbuluar po super faleminderit është koha tani për të folur pak për produktin e Lotus 6 nga 39 miçdashur 6 nga 39 numra të mundshëm është shorti i cili lidhet 2 herë në javë në Vision Plus çdo të ende dhe çdo diel dhe, dhe ka një promocion të gjithë lojtarët që kanë luajtur shortin e rradës Do të zgjidhen këto shorte disa fitues mm -hmm. Jo vetëm një, pra do të ketë fitues të sigurt Sëpse do jetë uh, fitues të mi disa druhe që kanë luajtur lotën për atë short që do të përzidhen, por e edhe shorte bonus. Biletat fituese do të përzidhen nga sistemi automatik i lojës, tashme i një orë nga të gjithë, një fituese me 500.000 lek të reja, pra 5.000.000 lek të vjetra, gjdo të ejnët edhe gjdo të djelë, dhe 5 fituese me nga 25.000 lek të reja, gjithashtu të gjdo të ejnët edhe të djelë në Vision Plus. Kësë gjene ju rëjmë fatë të tirit brej jush, që ljuani në lodën 639 të lodarisë komtare, fitofshi që lofshe që lofshe si që ojnë oke okay. jeri pa, ka dalë emri për rushtarë si <laughs> gjithmoni po jeri mjër... jam suar për rushtarë për në përportarja atë ere jeri një loj ushtri është dhe? kemi tre, <laughs> tre dilema për ty ta një vërre mish... një vërre diçka a stiti të holta në filim ishen shumë të qeshur shum ma të sa i ka për një seriositet i me një herësëm nuk e guptova sepse kërët janë seriosë okej A vao seriozisht na Iri. Okej. Okay. Atëri Iri. Tam. Um, Ëm do të zgjidhjen që në marrdhjen tënde të gjatë ti ishe gruaja shtëpiake? Tam. Burri punon dhe ti je në shtim e fëmijët me gatimet e gjërat e mira? Mos punoje fare. Jo, nuk punoje. Ah po, në të kundërt, në të kundërt Iri kundër, kundër, ti ishe ti. Ajo që fiton bukën, edhe ti kishe një burrë që rri në shtëpi me fëmijët e ndihmonë ndoshta ti e, tjepet e ndjekës, karjerën, tënde, etjere, etjere, etjere. Pra, do të mund të ndjeghësh karrierën tënde etj etj etj. Pra, cilën do të zgjidhë ti? Tanë, puna për mua është jetë, nuk e konceptoj dot çt'i hem pa punë. Pavarësisht se edhe punët e shtëpisë janë punë. Janë punë. Janë punë dhe madje shpesh edhe të vështira. Hmm. Kështu që besoj që nuk do bëja dot një shtëpiake klasike, do zgjedh të dytën. Ti do zgjedhësh të dytën. Jeri don që të jetë fituesja e Bukës Olta ka thënë. Fiton Bukën. Bravo Olta. <gjus> Normal. Dërgoi Tini Kazan, yeri që fiton bukur. Ja. Nemënë, kolegët e njohin njëri, të parashikuan çështën. Po. Në pyllin e dytë yeri, ëh. Mm. E ulim pak stekën. Do të zgjidhe të ishe një njerëz që nuk di të lexojë, një analfabete. Ah, po. Fare fare, asgjë. Po, fare totalisht. Mo oh, hiç po them. E zëm se nuk di fare të lexosh yeri, akoma s'ka mësuar edhe të mundojnë këto shenja të çancave, gajximiçi që shkruan njerëzit. Ah, po. Ah, po. Në të kondur diteli, ti ishe një njeri që ka sens <coughs> humori. Një njeri pa sens humori. Por dra. në këtë rast do zgjidhja mos kishte fare sensin e humorit. Por do të doje mm. që të lexoje, ishte një kisht. një stoike serioze nga leximi. Okej, okay, shumë mirë. Shkrim me këndim. Shkrim me këndim, po Olga, bravo Olga. Është saktë apo jo saktë? Ka zgjetur, ka zgjetur shkrim me këndim, bra. Pam. Të dish shkrimën di di di e gëndit. Të dish shkrimën e gëndit. Ndërkohë Altini ka thonë, <gibar> të mos dish shkrimën oh. një... e gëndit. Oh, më vjen keq Altin. Altin, tu ta mori ojta. Ti dëmsojë tim. Atëre 2 me 1. I vëmë kushte asnjëherë, kështu që. Mirë, asnjëherë. Serioze? Po na madhe. Tanjerin në dilemën e tretë. Ti je shumë e lodhur. Ke pasur një ditë shumë lodhshme dhe të flijet ngordhe për gjum. Imagjinoje. Karë moment ku njeriu është i mbaruar për gjum. Ke dy opsione: të flesh në dhomën ku Në ju huaj mbështillet me ty, sepse ka ftohtë. <laughs> por që është i lar. Një i panjohur, një i panjohuri, por ti nuk e di as sa kush është. Një i panjohur mbështillet me ty, edhe dhe flini bashk, apo në dhomën tjetër ku një tetvjeçar qan me ulërimë, edhe nuk nuk të lë të flesh gjithnatë. Të flesh me të panjohurin, oçe oçe. Pak e sikletshme kjo. Po, por, por pa për parimin e qetësisë dhe, dhe ngrohtë. Nuk e nje fare ajeri. Tashë, edhe kjo ngërcie ka kokë. Ta njerës. Ta njerës e preferojnë djegnat. Gjithnata po fal. Qet mos nje fare, bëjnë edhe kështu, ajo, maska e tjera. Unë nuk jam tek ajo pjesë. Mua m'pëlqen ta njëo. Po njeh mi gjithashtu ndaj njith tek kokë. Kjo është gjë e mirë. Ëm. Kjo është gjë e mirë, por Shi dhe preferoj tetë vjeçare. Tetë vjeçare. Ne festojmë me bebeqën që më kanë vazhdimisht. Atë ajeri. Tetë vjeçar. Wow! 3 përgjithjet okay. <gjën> <gjën> e sakta nga Ollta Ndërko Altini? Ka thën? Një i pa njohur që të më më bështjelë <gjën> oh, Nuk vua e nga eftota, Altini <gjën> Nuk vua e nga eftota, ja Vua e nga eftota, ja Vua e nga nzeta Jam shume ngroto <gjën> t'je <'yre. gjën> Ok, mirë Kështë që Ollta ka fituar më i shtashur 3 me një Sigur, javë, ja, që kjo është që është i gotës, është një E s'ka lidem, o? A do e të mnjikja? Me që nuk me njëkja, jam njoha Jo, jo, në tajnën që olëta e gjeti Sipse dhe olëta vetë të gjithë do bënda mm. Kërsa unë Ej, për bia, të disha Filojnë hamëndësime dhe tukat anjartin Po Pe vana m'n si me dal. Okej, Loja i është Altini që ti mendosh se unë, jo vetja. Altini, hmm. të paktën bën një përpjekje, kështu që. S'po supervojsh për paska, po super s'ka, s'ka më ka se somori. Di vetëm delle Zoi. Po romant dish krymën. Ba, ba, ba, mirë fare madje. <gjohet> Okej, okay, kthehemi pas Bankrim në Mjeshi tani është koha për të luajuar nga Imagine Dragons, kjo këngë quhet Radioactive. Mjeshi çdo gjithëra, Tirana, Durrës, Partizani. E! Ndaj ty. Nëndë Trezana. The sun hasn't died Deep in my bones Straight from inside Savini, këtu jam pjesëmitë midis dashurës tani mm. 9:42 minuta. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mm. Good morning. Morning. Hello. Hi. Na. Në... Tani vajzat janë përgatitur për një fjalë shumë dhustir, po, bëjnë, betim, një bjyte, të vështirë. Po, do të bëj një vetëm një video të shkurtër të bogël nga aktualiteti para se të shkëmbej vajzat. Ëm, um, ka të bëjmë me një monument amerikan midisdashur. Ëh. Mm -hmm. Një monument në shtetet bashkuara të Amerikës. Tam. Um, Ëm, i cili ose tek i cili Designerët kanë vendosur një banderolë të madhe, mm. mm hm, në të cilën shkruhet: "Refugjatët janë të mirëpritur." Mm Hhm. Pyetja është: në cilin monument e kanë vendosur? Më saktë në piedestalin e këtij monumenti është hapur ky flamur i okay. madh. Si ata që vendosin tifozët në stadium ku shkruajnë gjëra. Hhm. Mm po këtu thotë "Refugjatët janë të mirëpritur." Pyetja është: Cili është monumentin? Oke. Okay. Oke? Okay? 0-6-19-27-222 okay. Mirë, um, Gozët kanë menduar një fjallë, është ka për një sharadio të vogël, ne do të uajgjejnë. Sharadio! Loja i që vendos djendë kundur vajzave në kërkim të një fjallet të vetëme. Fjallet ju e është lunatik. Ja, <cynn gé designs> ja. A, nuk të shkondujer ja. me një fjallë, ja. Pa është një të pravoese. Fjallet ju e vajza është një veprim që A <laughs> është send pra një send që e përdorin uh, burrat? Jo. Ja, uh, Ashtu një seks pra. Një përdorim përdorin... përdorin... përdorin... përdorin... po... përdorin... e gjemtë burr aty rri. Një përdorim e gjemtë burr. Unë kam të kjo që e përdorin b, b, b, b, dyja. Jo, sipas. Ja. Prisku. Jo, po jo, jo. Ëmër vazhdon. Okej, mirë, jo ë. Jo. Ë nuk është send që po përdorin. Për femrat në fakt e përdorin në një farë mënyrë më shumë e... më duket më. E përdorin më shumë femra. Është vëgël, është vëgël puna? Jo, jo, ç'është bë? Jo. Çe po mendon ne bë? Po dikush mund ta këtë për punëje? Dekomund jetë edhe për punë ajo. Po i vogla be masë sen. Jo vegl ë çeki. Do të them pinca apo gjëra të tilla, jo vegl pune. Është vegl teknologjike? Jo, jo, jo, teknologjikisht është është një është një aparat, ë ka zgaxhi tip. Është ko, është pjesë mjet lvizës. Është laj, do të thosh. Është laj, është deri kishim më shumë tani. Kk k. Po delt nga pordorimi. Karroca. Jo, nuk është lvizës. Nuk është karroca. On kanë parë shumë nga ky, edhe un. Kë parë mbar. Është i madh apo i vogël? Jo, jo, do tani po shoh. Do shoh domethën kur mund ta mbash vetëm ti. Nuk është ndonjë problem. Jo. Për të bluar kafe në? Jo, Mullirit. Okej, je në rrugë të drejtë po. Në Mullirit po ashtu. Mund të gjejmë për shembull në këtë te komiteti, te kto apo kush? Po gjejmë, do të gjejmë. Jam shumë i sigurt po ndoshta. Ha, ha. Jo. Kjo gjë ja vetë jo, por ti gjej atë. Gjatuan me të. Zonajo që bën kafe. Kjo ja, gjaja ja nas. Ni f, ni f. Kurse mishi. Ja, fornël mendova unë. Jo, ja, jo, ja, jo, ja. nuk te... as jashtë. No, me te... no, ja. Ja, ja, por, no te... me tepsië. Jo, po, kujdes. Me tepsin me te mirë mirë. Mirë. me to ja, ja. fillon. Me te... tepsin i miën. Tepsija i miën. S'u thoshemi pak a shumë është një ditë proces. Mos është kjo që bën në petat, hap petat. Jo, jo, jo, jo, jo. Atë fë. Jo, s'fillon pra me fort. Jo, jo. Fillon me të. Ja, shok tani kur shkojnë në një zonë. Jo. S. Fillon me s'mishdash rëjetën. Unë s'shkëve të më ratë u zonë Filon me së Po të gjithë e në timë se E dhe për të pjekur është <laughs> ose për të pjekur gjera Se ja mor e tim a, Në prusë ashtu Ose për të partë televizor pa. pa Si gjithë oshin drys Si gjithë oshin drysë Si gjithë oshin drysë Pa, pa, pa, pa, pa, pa. dikur bravo. bravo Bravo E ke një jetë <laughs> Falem dhe irit Bravo <laughs> Këse jemi në basë pak Blendi sotë është i atasho <laughs> Nuk duha qëtë e masë qëtë e masë qëtë I wait to say, at least I did in my way, lie way two-faced, but in my heart I understand I made my move, and it was all about you, now I feel so far removed, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you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 Mëngjes i mëngjes i orës tani pa po thuajse 9:53 minuta më zgdashur në qlynën e mëngjesit jemi çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10. Edhem në ekranin e Club TV's një herë shum mm -hmm. blendi kjo, Jeri, Ai, Dini, atje kemi Holtën dhe në fund fare por jo për garantia është Lori. Mëngjes i mëngjes i Lori. Atëher kemi vetëm 2 minuta kohë kosa. Nuk di se çfarë do t' joni, do t' joni një Të radio, ok, bo. se jam O do e donim se jam A shtu, e? Eh? No, ndërkoj që me ndonë fjallë <të> Nuk poja fitu e si da tjerë Lohen sa i njojmë kolegun E fiton Samihu 584 i mbaronumër Fiton një dhurat në Electronic Line Bravo Në ndërkoj që sa që së fjallë e onë 228 i mbaronumër i Henrit Fiton 2 bileta për në Cineplex Dhe statuja e Liris ka thën Ema 398 i mbaronumër ja, Fiton 2 bileta për në Cineplex Dhe të kë pjedestali sa i flamuri që thotë Refugiatët janë të mirë pritur Super, falimin derit mm -mm. Sa të e liris në Ellis Island, New York um, Goca, fjalla jonë të jepin Êshtë <coughs> send? Jo ja. Një gjë që hahet? Jo ja. Êshtë ja. diçka e gjahu? Jo ja. Koncept? I falur të ashtë falimin Jo ta mam koncept Konceptit e ishtë më shumë Haqështëm ka në studio këtë që? A, në bërë një herë ndonjë herë ndonjë herë ndonjëherë ndodh ndodh pra se b ndodh ndodh ngjarje ëh ngjarje mund vajtosh është një ndodhi më tepër se sa një ngjarje është ndodhi e mirë ndodhi është kartuar me veprim ndodh mirë në vit por për përgjithsisht nuk mund të futet te mirat do të thonë bëhet për një arsye po r fillon merr jo jo reagim reagim kjo mund të jetë në vetvete reagim po ndodh kjo një herë në vit qose reagimi do të ishte një grua më shpesh më shpesh po Çdo ditë jo ja beso. Ah, jo çdo ditë po. Sot mund, Sot mund të kenë ndodhur për ah, shkakun. Sot mund të kenë ndodhur. Ndoshta, ndoshta, po jo dash. Është ajo që i bie kokës ti censur. Jo jo, ah, jo, jo, jo, ndonjëherë. Jo, e bën njeriu, kujdes. Mhm. Mm e bën kur dikush tjetër e ngacmon e provokon. Ndoshta edhe po. E bën ah, në disa raste, po jo vetëm kur e provokojn. Për, për të mbrojtur veten? Jo, nuk Ape, është veprim mbrojtës. Ë, e shohë me siguri ndodh kjo. Jo. E dëgjojmë. E dëgjojmë. Po jeri bravo. Shë një tipë zhur me kje që ja Në vetë vete Po, po, po U, u, u, u, bravo Bravo, bravo, e gjedi E gjedi kjo, uja Uja Uja Uja Uja Uja Uja Mu të përjnë njërë njërë jo apo jo Nga nervat, nga Ndjenja të kudion se shfar Qëlam Shumë mirë Jo, krisma Falimin derit Jo, debat Jo, jo E për me goj Një pi pra Aten, mis dashur Ora të një 9.55 minuta Kënë nga e fundin përsull nga Paramore është Ain't It Fun Kjo nga qënë tekor gesa za imi në tila Vjen me njëherë pas lajmeve të orës 10 Me Music Box Kja BFM, të ndër u lërima E shë radioquna vërta, fiton të bileta për në Cineplex Bravo, Bravo. eta Të bileta për në Cineplex, të ndër u lërima